Berrien tenorea zurekin intza ji egunon... bai eta egunon Egunon baizuat eta egunon entzuleei <tose> 2 tona ikatz bot, botako ditu bizi ingurumenaren aldeko mugimenduak Baionako Societe General bankoaren aintzinean sekulan banku kompainia horrek ezpadu jakinarazten Alfa-kol proiektutik ateratzen dela maiatzaren ogeita bat eta ekainaren bostarte gertatzen alitaike ekintza ikatzeko izpen eta esportatze proiektu alimale horrek bi ondorio nagusi lituzke, bata nasmen klimatikoaren arduradunak diren bat kako txortzi miliartona zehobi isuriko liratekela atmosferan, bestea, planeta ontako ekosistemarik aberatzenetakoa den koralesko esian dia mehatxatuko lukela. Nahi duten guziek parte hartezakete ekin tzata kanpaina hortan, edo maiatzaren amabostean iraganen den informazio bilkurarat joanez, ogoi baionako kordoliekarrikan aratzeko zazpietan, edo eta ekin tzaren finantzamenduan parte hartuz argitasunguziak bizimugi.eu webgunean. Bizkaiako lana balontziolak bi urteko lana lortu du, ferri bat eraikitzeko kontratuari esker, Telextrum itsasontzia eraikiko dute erbereetako etako Denelder eta Texel herriak lotzeko, martxoaren 13an zuten azken itsasontzia eta geroztik egoera zailean ziren lanabaleko langileak. Kontratu berri honekin geroa arrunt konpontzen espada ere pixka bat argitzen zaie, itsasontzi berriak 1750 pertsona eta 350 auto garraiatzen alko ditu ehun taoitama bost metro luze eta hogeita zortzi zabal ukanen ditu. Herrirren babesa lortu nahi du jeikiadi Elkarteak Jose Ramon López de Abbetsuko Euskal preso politikoaren askatasuna lortzeko. Bizikii da López deabetsuko eta jadanik bi.000 hambian gazteizko Kontseiluak bere herriak mozione bat onartu zuen herriko presoaren askatasuna eskatuz. Geroztik bere egoerakokerrera egin du eta beraz López de Abetszuukoren askatasuna ahal bidetzen den bitartean zabaiako presondegirat hurbil dezatela galde egin dute ...ekia di elkarteko medikuek. Larogoita behatzean atxilotu zuten... ...Lopezdea Betxuko endaian... ...Galeko atentatu batera ere izan zuen... ...Larogoita lauean... ...Frantzian kondena bukatu ondoan... ...Espainaratua izan zen... ...eta geroztik anda preso Asturiasen. Bestalde, gizakate bat burutuko da ere Biar Baiona'n Ibon Fernandez iradiren askatasuna eskatzeko. Esclerosis anizko hitzatu Ibonek gaur egun lanomezdan enpresonde giratua da eta helduden asteleenean aztertuko du Parisko auzitegiak bere askatasun eskaera. Gizakatea amaiketan eginenda Joneka zenen etxetik Herriko Etxe ondoan su prefeturaraino. Zine eztabaida gualdia proposatzen du beraldetik aratxuntan Euskal Herriko laborantza ganbarak, bai atalant zine gelarekin. Le Xevre du Mamer dokumentala eskainiko da, etxalde baten transmisioa eta gazte baten instalazioa barnatuz. Verdon eskualdean erretretarat doan ahuntz azle batek, laborantza mundutik urrun sortu dena azle gazte bati hartalde hauzteko autua egiten du, filmak agerian uzten ditu bai transmisioaren zailtasunak, baita ere laborari zatz instalatzeko diren topoak. Filmaren ondotik Euskal Herr kollaborantza Gabarako eztabaidatzen alko da, azpimarratu behar da, transmisio eta instalazioak laguntzen dituela egitura honek itzordua beraz atalantzinnegean, zortzi hontan gormantenzat lekuko mozkinekin prestatu janari mainaren jastatzeko eta filma behatzietan abiatuko da ondotik eztabaida. Organ Baigorri elkarteak 15 organo festivala abiatzen du ere asteundarruntan udaberriko festivalarekin biltzar nagusiare eginendu haratxuntan seiaketa erditan Baigorriko herriko etxean musikari ospetsuak ekartzen ditu organo festivalak Aranolar atxuntan betxeontan ifjhestenek Suitzara biar vokaldo lanest hot Pirreneskualdetik heldu den koromusikala izanen da eta Bukatuko dugu kirol itzordu batekin, erran barbaitugu beobia donostia lasterkaldiarentzat bizkarreko guziak salduak direla jadanik, egun batean saldu dira ogoita marmila bizkarrekoak aurten azaruaren behatzearen iraganenda lasterkaldia. <totipen>